قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم تريقي او ربوي موي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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر أرحمنا بالقرآن واجعله Bismillahirrahmanirrahim. Soba na paltalku, Islam, put do dženneta. Ima čast da vam prestavi novo predavanje pod nazivom dužnosti prema poslaniku sallallahu aleyhi ve sellem od profesora Ahmeda Djinovića. Esselamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashratil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ecma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večerašnje predavanje odnosi se na dužnosti prema našem poslaniku Muhammedu sallallahu koje je najveća milost koju Allah tebarka taala podario svijetu i vjernicima uopšteno pa kaže uzvišeni u svojoj knjizi laqad nana Allahu ala almu'minin izba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min kablu lafi dalalin mubin Allah je vjernike milošću svojom obasuo, kada im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im uči njegove ajete i da ih očisti i da ih poduči knjizi i mudrosti, jer su prije bili u očitoj zabludi. Tako je ovaj ummet, zahvaljujući podučavanju i odgoju i odgoju, od strane Allahova poslanika Muhammeda s.a.v. izašao iz dna ili sa dna na kome se nalazio i dosegao visoke pozicije, to jest došao u stanje na kome se može pozavidjeti i na kome su pozavidjele mnoge razvijene civilizacije, to jest došli su iz stanja neznalica džahila do stanja evlija Allahovih prijatelja, iz zablude, su stigli na svjetlo upute i svjetla. Tako je, dakle, Allahu poslanik, s.a.v. poslat kao milost svim svjetovima, kao što kaže uzvišeni, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَّا عَالَمِينَ A poslali smo te, dakle, o Muhammede, samo kao milost svjetovima, samo kao milost, svetoimloma također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je blagi milosti milostiv prema vjernicima kao što kaže uzvišeni Allah tabaaraku taala lakad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alejhi ma anittum harisun alejkum bil mu'minina raufur rahim došao mi poslanik jedan od vas teško mu je što ćete na muke udariti i jedva čeka da pravim putem pođete i prema vjernicima je blagi milostiv dakle to su odlike Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam da je blagi milostiv prema vjernicima a da je žestok prema neprijateljima Allahovim kako je i treba da bude svojstvo jednog muslimana tako je Allah te barek ve ta'ala učinio Muhammeda Sellem uzrokom hidajeta čovečanstva i njihovog upućivanja na svako dobro i postizanja dženneta i postizanja svakoga dobra na Dunjaluku i na Hiretu. Dakle, samo onaj ko bude slijedio Allahova poslanika s.a.v. može da postigne ove stvari, a to je hidaje, to je uputa, svako dobro džennet i dakle ispravni život na dunjalu a normalno i nagrada zato na ahiretu zbog svega ovoga što smo rekli Allah tebareke ve taala stavio nam je u dužnost da poštujemo i cijenimo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dao nam je mnoge obaveze prema njemu dakle ummetu Muhameda sallallahu alejhi ve koje ćemo spomenuti, dakle, u ovom našem predavanju. A prva stvar od tih jeste da ga volimo najviše nakon Allaha, Allaha te baraka vata'ala. Da ga volimo najviše nakon Allaha te baraka vata'ala i da dadnemo prednost i ubavi prema njima nad ostalima. Dakle, ljubavi prema Allahu te baraka vata'ala i prema njegovom poslaniku, Muhammedu s.a.v., a dokad zato je hadis, كو يزبيجيو إما بخاريو سوما صحيحو إما مسلمو سوما صحيحو ذاكلم التفكون عليه ودنس رضي الله عنه كو يركو ثلاث من كن فيه وجد بيهن حلاوة الإيمان منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما شتو زناجي تري استواري كو يشوفيك إما كو يشوفيك إما في سبي نما تشناجي slast imana. Dakle, osjeti će potpuni iman. A jedna od tri stvari jeste da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega mimo njih. Od svega mimo njih. Također rekao Allah u poslanica također u hadisu Mutefakun Aleyh La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi minu validi wa valadih wa nasi aržma'in Neće će vjerovati jedan od vas to jest neće dostići potpuni iman dok ne bude dok mu ne budem draži od njegovoga roditelja od njegovoga djeta i od svih ljudi Također u sahih hadisu od Enesa radijallahu anhu se prenosi da je došao čovjek Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa je rekao ja rasulullah meta saa Wallahu posna niće kada će sudni dan فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها فقال والله ما أعددت لها كثيرة سيام ولا صدقة إلا أني رجل أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت داخل دوشة وغي شو فيك اللهم بسانيك صلى الله عليه وسلم يبيت وكذا يسود دان Pa je ga upitao Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam, a šta si ti pripremio za to, to jest za taj dan? Pa je odgovorio, tako mi je Allah, nisam pripremio za njega mnogo posta, niti sadake, ali sam ja človjek koji voli Allaha i njegova poslanika. Pa mu je rekao Allahu poslanih sallam, ahbed, ti si ili bićeš sa onim koga voliš, bićeš sa onim koga voliš. Također, odprava prava Allahu Aposlanika, sallallahu alaihi sallam, da ga slijedimo u njegovome sunnetu, što se tiče njegovih riječi, njegovih dijela, i da ga uzimamo za uzor. I da ga uzimamo za uzor. Uzvišan je rekao, Lekad kana lakum fi rasulillahi usveron hasana, li man kana jarđullaha valjevmal ahir. Vi imate u Allahovom poslaniku sallam, najbolji uzor za onoga koji se nada Allahove milosti i nagradi na onome svijetu. Kazao Ibn Kesir rahimehullah Ovaj ajet je temelj ili osnova za obavezu oponašanja poslanika sallam, u njegovim riječima, u njegovim dijelima i u njegovim stanjima. Tkođe treba znati da inaj pokazatel i dokaz ljubavi prema Allahovom poslaniku sallallahu alayhi sallam svježenje onoga, što je došao dakle, svježenje onoga, sa čim je došao svoga gospodara, Allaha tebara kva ta'ala, koji kaže, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattebi'uni, yuhbibkum Allahu wa yagfilakum zunobakum wallahu gafuru rahim. Reci o Muhammede, ako volite Allaha, mene slijedite, i Allah će vas voljeti i oprostiti vam grijehe. Wallahu gafurur rahim Allah, opraštaj milostivije. Dakle, obaveza, obaveza onoga koji želi Allahu utvareke otala ljubav, jeste da slijedi Muhammeda sallallahu alaihi salam. Pa kako može čovjek tvrditi da voli Allahu aposlanika sallallahu alaihi salam a živi životom koji ne naliči životu Allahova poslanika salallahu alaihi sallam, koji je daleko od njegove prse. Kako može takav tvrditi ljubav prema svome poslaniku Muhammedu salallahu alaihi sallam? Dakle, to su riječi koje nemaju podlogu, koji nemaju podlogu isto kao što iman bez djela nema podlogu akidi ehli sunneta vajlžamaa, jer ako čovjek ne potvrdi svoj iman djelima, To su dakle riječi koje izlaze iz njegovih usta, ali nemaju dakle svoju težinu, nemaju svoju vrijednost, jer nisu potvrđene, nisu potvrđene u praksi, a kakvo je to vjerovanje koje čovjek negira svojom praksom, kakvo je to vjerovanje koje čovjek negira svojim postupcima i radi suprotno njemu, da li iko može to da prihvati i da li iko sluša onoga, Koji jedno naređuje i govori, a drugo radi, kao što vidimo od mnogih danas. Pa nema uspjeha u davi, nema uspjeha u prezentiranja Allahove te barake la ta'ala vjere kada smo došli, kada smo došli na nivu da mnogo govorimo, ali malo radimo, malo slijedimo, malo naučeno pretačemo u praksu i onda se pitamo zbog čega nam je ovako stanje, zbog čega... Zbog čega smo na margini svih dešavanja, zbog čega ljudi u nama ne vidi ono što treba da vidi, a to je uzor da se za nama povedu, da uzmu od nas zato, zato dakle što nismo pretočili ono što govorimo u praksu, zato što mi ne živimo živi islam, nego smo se skučili na prepričavanje islama, na njegovo isčitavanje bez dakle uzimanja uzimanje toga u sopstvenom životu, pa mi Allah te barek i dao ovako stanje, dakle, poniženosti, stanje u kome ljudi slušaju druge, a ne od muslimana, kako je to nekada bilo, da je čitav svijet gledao šta će muslimani kazati određenoj pojavi, šta će odlučiti u određenom trenutku, pa da to prihvate, međutim, danas je, danas je islamski ume daleko od toga. Stoga, Onaj koji tvrdi da nekoga voli mora imati dokaz, mora imati dokaz koji će mu posvjedočiti, koji će mu posvjedočiti tu ljubav. A to u slučaju Allahov poslanika, Sellem možemo samo sljedeći njegovu naredbu i, dakle, odustajući i klonijeći se od njegovih zabrana. Također od prava Allahov poslanika, s.a.v jeste da mu se bude pokoran, a da se kanemo nepokornosti prema Allahom oposlaniku, s.a.v. Nije te čovjek postići uputu dok ne bude slušao Allaho oposlanika, s.a.v. Kao što kaže uzvišeni, Kul ati'u Allahe va ati'u Rasul, fa in tevallav, fa inna ma alaihi ma hummil, wa alaikum ma hummitum, wa in to ti'u hu tehtadu. Reci, reci o Muhammede, pokoravajte se Allahu i poslaniku. Ako ne on je dužan da radi ono što se njemu naređuje. A vi ste dužni da radite ono što se vama naređuje, pa ako mu budete poslušni, bit ćete na pravom putu. Bez toga nema pravoga puta, draga braćo. Nema pravoga puta bez poslušnosti Allahovom poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam. Uzvišeni Allah upomine one koji se suprotstavljaju njegovom naređenju pa kaže falyahdharil ladina yuhalifun an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum azab am nekte dobro pripaze oni koji postupaju suprotno njegovom naređenju da ih nesnađa kakva fitna kakvo iskušenje ili da im se ne dogodi bolna kazna takođe الله قصاني صلى الله عليه وسلم حديث كوي بيجي إمان بخاري أو سومة سهيه كاجه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى حديث سلبودا ونطلبده يعني سي при padniti موغة أمتي أوتيك أو جنة Osim onoga ko to odbije, pa je neku pitao, a će to odbiti u Allahov poslaniće, pa je rekao, onaj ko mi bude pokoran, ući će u džennet, a onaj ko mi bude nepokoran, on je taj koji odbija, on je taj koji odija. Dakle, ulazak u džennet, garantovan je onome ko bude poslušan Allahov poslaniku, a onaj koji se svjesno suprostavlja, koji se svjesno suprostavlja, Naredba poslanikovim, salallahu alaihi sallam, i čini ono što zabranio, ta je onaj koji sam odbija da uđe u džennet, da uđe u Allahovo vječno oboravište u kome će za vjednicima biti, dakle, svakojakih blagodati i u kome neće biti patnje niti tuge niti napora. takođe od prava Allahova poslanika, salallahu alaihi sallam, jeste za okupljenost u poznavanjem njegovog šerijata a to je korisno znanje koje je došlo u Kur'anu Kerimu i u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže uzvišeni va anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wala'allahum yatafakkarun atbiyu bil Qur'an dakle o Muhammeda A tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima ono što im se objavlje i da bi oni razmislili. Dakle, Allahova knjiga je pred te Tefsiri ove knjige su pred njama. Ona je pojašnjena da u Međutim, muslima se malo druže sa tefsirima. Malo se druže sa Allahovom knjigom. Malo ima oni koji znaju da je čitaju. A šta tek da kažemo onima koji koji razumijevaju u knjigu, dakle, nakon što su naučili da je čitaju, i koji razumiju, dakle, njene poruke i svede i u praksi, ti su još malo brojniji. Toliko mi danas, dakle, se hvalimo Allahom knjigom, toliko je volimo da nismo u stanju da naučimo da, naučimo da je čitamo, toliko nam je teško da za, postignemo sevape koje nam je Allah te baraka o tala obećao, samo učenjem ove knjige, a šta da dražemo o njenom razumijevanju i njenom provođenju u praksu, međutim muslimani na ovome stepenu kadri su isposobni da nauče sve drugo osim Allahove knjige, imaju vremena za njemački jezik, za slovenski jezik, za druge jezike, engleski i tako dalje, to im ide od ruke, međutim kada kažemo kada kažemo šta je brate s Allahovim kigom, šta je brata i sestro s Allahovim kigom, kada ćemo da učiti da učimo Kur'an, kada ćemo uzeti celave koje nam je dao Allah te ve taala učenjem Kur'ana, onda se zato nema vremena, onda se nalaze isprike, onda se kaže da je to teško, da nema gdje se nauči, mada to ništa nije nije istina i šejtan dakle čovjeka čovjeku daje i otežava mu dakle Takvu stvar otežavam da se odluči na taj korak, čini mu to veoma teškim i nedostupnim, mada je u to svojoj osnovi veoma lahko, uz malo truda i napora, uz malo volje i želje gdje ljudi u poznim godinama uče u knjigu i nauče suferu kako može da se pravda onda čovjek u najboljim godinama da ne može da nauči, da nema vremena, da nije u i tako dalje, sve su to izgovori koje neće vrijediti, koje neće rijediti vrijediti našim, našoj braći, jer kako se može neko ponositi nečim, a da, a da ga, dakle, ne provodi u praksu, da ne uči, da ne poznaje i tako da je, dakle, to su, to su riječi koje nemaju svoju trinu, nego jednostavno prelaze preko naših jezika, a u praksi ne vidimo pomaka. Šta kažem onda o hadisima Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, gdje ulema. Potrošila mnogo vremena nekih čitave svoje živote da prečiste hadis, da prečiste hadisi nam donesu sahih i hasen hadise koje uzimamo u našim, dakle, propisima u našoj vjeri, da odvoje ravije, pranosije hadisa, dakle, oni koji su ispravni od oni koji nisu zato, šta da kažemo, onima koji su sakupili te hadise u zbirke i Pisali i čitav život se kupjali, putovali radi nekoliko hadisa. Dakle, potrošili su mnogo truda, mnogo napora i ostavili nam taj emanet u raznim islamskih disciplinama i u zbirkama hadijskim. Ostavili su nam to da to čitamo i šitavamo i da se okoristimo gdje su ova djela prevedena na mnoge jezike, pa skoro da nema jezika. Na svijetu da nema, dakle, veden Kur'an na taj jezik, ili najveće hadijske zbirke, i onda dođu ljudi kažu, nemamo, dakle, da naučimo, nemamo se stava da to kupimo, ili tako, ili tako, mada je podjela islamske literature dostigla jedan nivo, koji možda nikada ranije nije bio, a to je da se dijele sred svima muslimana, dobrovoljnim prilozima, Dakle, dijele se kapitalna islamska dijela, pa tako ljudi više nemaju, nemaju izgovora i mogućnosti da kažu, nisam imao dakle, da naučim, nisam imao sredstava da to kupim i tako daje, kada se to dijeli besplatno, samo je pitanje hoćemo li mi ili nećemo se docete koliko je u zadnjih zadnji deseta godina islamske literature podru, podijeljeno samo na našim bosanskom jeziku, Možda prije stotinu godina, prije tog perioda nije toliko podijeljeno, podijeljeno dakle, islamske literature, koja je, dakle, najvrijednija literatura i su kapitalna djela u pitanju, bez kojih jedan muslima ne bi trebao, dakle, da živi, a da i ne poznaje, da nije upoznat sa njima, da i ne išitala. Također, od prava Allahova poslanika, salallahu alaih selanam, jeste da uzmemo njegov šerij za zakon među nama. kao što kaže urišeni salava ra ke laju miuna hattaju hakki moker ima šežbej na so mala ježii dufi am fusihim mimma ka bajt v juzelnimu teslima i tako mi gospodara tvoga oni neće biti vjerniti, dok usporali na međusobnim ne uzmu tebe kao sudiju, dakle. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, summa la yajidu fi nafsihi harajan mimma qadait presude u svojim prsima, ništa ne osjeti, ne osjeti mržnju, ne osjeti zglobu, ne osjeti ono što ne bi trebalo da osjeti jedan vjernik presudom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i iselimu teslima idok se sasvim il se sasvim ne pokore. Takođe kaže uzvišeni Ja ohazina aman la tukadimu baina yaday illahi wa rasuli. O vjernici, ovi koji vjerujete, ne odlučujte se ni na što dok zato ne upitate Allaha i Njegov poslanika. Ne bi trebao musliman da čini neko djelo dok nije vidio u svojoj vjeri kakvo je to djelo, da li je ono ispravno, da li je ono halal, da li smije musliman da čini to djelo. Ali praksa pokazuje da ljudi prvo učine djelo pa se onda raspitaju i tek onda gleda je li ono halal ili haram i tek onda pita učene i tako dalje a već zagazi u to. I to je dakle stanje u koje muslimani ne smiju da dođu. Moraju prvo dobro da se raspitaju za svako djelo kako je ono što se tiče šarijata pa tek onda da ga čine. Također kaže uzvišeni. وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا نema ju nevjerdnik i vjernica pravo da su da po svom nahođenju postupi kada Allah i njegov poslanik nešto odrede. ako bude neposlušan Allahu i njegovom poslaniku Ta je daleko zalutao, daleko skrenuo Također Od prava Allaho apostanika Sallallahu alaihi wa sallam Jeste donošenje Salavata i Salama na njega Jer kaže uzvišeni Inna Allahe wa melaiketehu Yusalluna ala nabij A yuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu teslima Allah i njegovi meleci Blagosilja judak donose salavate na Allahova poslanika salallahu aleyhi ve O vjernici, donesite ili i salavate na njega, donosite ili i salavate na njega i šaljite mu salame, dakle šaljite salam Allahom poslaniku salallahu aleyhi ve sellem. Ibn Kesir, rahimehullah u svom tepsiru, kaže ovome ajetu. Uzvišeni Allah izvještava svoje robove o položaju koji kod njega, U visokom društvu zauzima njegov rob i posanik, to jest, Muhammed, salavaholej selam. On ga hvali kod bliskih meleka, a melki ga blagosiljaju, to jest, donose salavate na njega. Potom uzviženi naređuje žiteljima nižjega svijeta, to jest, dunjaluka, da ga blagosiljaju, to jest, da salavate na njega donose i selamu šaju. Kako bi se pri njemu stekla pohvala oba svijeta i višega i nižjega. Pogledajte Stepana, Allahova poslanika, sallallahu alesem, kod njegovog gospodara. Pogledajte visoke deređe koju mu je podario, a muslimani i dalje tapkaju u mraku i pitaju se za kim da krenu, gdje je svjetlo, gdje je izlaz, ko je taj za kim treba poći, a neće, neće da poslušaju Allaha te barekvetala i svjesno svjesno negiraju ove stvari, svjesno ulaze u druge Pravce u druge ideologije, a ono što nam je podario, Allah te bare kvetala u našem poslaniku, od rahmeta, milosti, hirajta i nura i svjetlosti, neće da čuju zato, odneću se otoga od i slijede nekoga drugoga i pitaju se zašto nam je ovako, zašto nam je stanje ovako, zašto je islam ponižen, zašto muslimani teško žive, a ne pitaju se kakva je oboveza. Prema, njegovom, prema njihovom poslaniku, prema njihovom gospodaru. Šta je to što traži nas gospodar od nas, to ih ne interesuje, niti tome pridaju važnosti. Također u hadisu o debu Hureyre radi Allahu anhu, koji zabilježi muslimu svom sahihu, prenosi se da Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao men salla alaihe vahide sallallahu alaihi ašra, ko donese na jedan salavat Allah na njega donese deset. Ko donese na mene jedan salavat, Allah na njega donese deset. Ele Iraki, alejhi rahmetullahi, rekao, Allah to nije ostavio samo na tome, nije ograničio samo na tome, nego, upisuje čovjeku deset dobrih djeva, poništava mu deset loši, i diže mu deset deređa. Pa je, imam ene saji, svome sunenu, Zabilježi o sljedeću predaju Mensalla alayya salatan wahida sallallahu alayhi ashra salawat wa hutta anhu ashra khati'at wa rufi'at lahu ashra darajat Kodon se jedan salavat Allah na njega donosi deset salavata i bude mu pobrisano 10 grijeha i podignuto 10 reža. dakle ovo je je hadis Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam o vrijednosti salavata na Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam a šta mislite tek o slijeđenju Allahova poslanika kolika je nagrada o praktikovanju onih stvari koje nam je ostavio imanet o slijeđenju načina njegovoga života praksije dijela i stanja u, pojedinač, u pojedinačnim dakle u svim pojedinostima kolika je tek nagrada zato i šta nam Allah tebara daje da je na tomjem planu to sami možemo da dakle raditi o tome i da kroz tekstove Kur'anskog hadiske dokučimo takođe Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao menzukirtu inde felysli alije kod toga budem spomenut neka donese salavat na mene dakle obaveza obaveza iz ovoga hadisa kako kaže ulema vadžib obaveza da se donese salavat na Allahu apostolika sallam, dakle, kada on bude spomenut, sallallahu aleyhi ve sellam, a u drugom hadisu je rekao, koji je zabilježo ene saje et tirmizi neki drugi, elbe khilo men zukirtu indah, fa lem ju salli alejh. onaj, kod koga bude spomenut, ili u čijem prisustu budem spomenut, pa ne donese salavat na mene. Ako se upitamo, Da li naši salavati stižu od Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam, kažemo da stižu, a dokaz je predaja Ibnu Mas'uda radijallahu ta'ala an-h, od Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam, da je rekao, Inna lillahi mala'ike tayya'hin, jubeliguni an ummeti s-salam, zaista Allah ima putujuće meleke, koji mi dostavljaju od moga ummeta s-salame, Ovaj hadis je zabilježen u Sunennoj Imaama Nesije i Musnedu Imaama Ahmeda. Dakle obaveza naša jeste da kada se spomeni, spomene Allaha u poslanih sallallahu alejhi da donesimo salavat na njega i da puno do nas to činimo, dakle da puno donosimo salavata na Allaha, na Allahovog poslanika sallallahu jer je on rekao u poznatom hadisu: Inna awla'an nas bi yawm al akseruhum alayhi salatan najpreči čovjek dakle za moje društvo za bivanje sa mnom na sudnjemu danu jeste onaj koji namene najviše donosi salavat jeste onaj koji najviše namerava donositi salavat, pa ne propuštajmo priliku da donosimo salavate na Allaha poslanika salallahu alejhi ve sellem takođe فسن نريدنا سلاة سلاة الله ورسوليك صلى الله عليه وسلم يسته فيهدكم يسته فيهدكم فسنسي فيهدى ودهو سابهو سابهو ده ركو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبد وفيه النفخ وفيه ساقة فأكفلوا علي من الصات فيه فإن صلاتكم معرودة عليك قالوا يا رسول الله كيف تُعرَدُ صَلَاتُنا عليك وقد أَرَمْتْ يعني بَلِيْتْ فقال ان اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْدِ أَن تَأْكُلَ جِسَادَ لَنْبِيَبْ وَوَى تردأي دوسا ابنوسا سكاڑيدا لكو الله بساني صلى الله عليه وسلم نای بولی دان يسته آدم ونم U njemu će biti puhanje u sur, i u njemu će uzeti, dakle, uzeti se duše ljudi. Pa kaže, puno donesite u tome danu salavate na mene. Jer kaže, vaši salavati će mi biti predočeni. Pa su pitali, o Allaho, poslaniće, kako će ti biti predočeni naši salavati, kada istruhniš, to jest, kada zemlja pojede tvoje tijelo. Pa je rekao, zaista je uzvišeni Allah zabranio zemi da bukvalno jede tijela poslanika, dakle, neće zemlja, neće zemlja moći da čini sa tijelima poslanika ono što čini sa tijelima ostalih ljudi, Allah te najbolje zna, dakle, naši salavati dostavljaju se do Allahova poslanika i prodočavaju se, pa ne smijemo propustiti priliku da donosimo salavate na Allahova poslanika, s.a.m., a on je prisutan i u samom namazu, namazu e, koji obavljamo pet puta dnevno. Postoji još mnogo brojna pra koja ima vaho poslanih sallallahu alejhi ve sellem kod nas kao što su da branimo njegov sunnet, da se borimo protiv oni koji dakle hoće da okaljaju, koji hoće da iznose neistinu i batil o Allahovom poslaniku, salallahu alayhi wa sallam, o njegovom životu i tako dalje. Međutim, upitajmo se, nakon svega što smo rekli, koliko se mi nalazimo, dakle, u ovim pravima koji ima Allahov poslanik, salallahu alayhi wa sallam, kod nas. Da li zaista volimo Allahova poslanika, salallahu alayhi wa sallam, na način kako je to propisano? Da li ga uzdižemo, da li ga cijenimo i poštujemo, kao što je to obavezno? Da li ga uzimamo za uzora? Da li se trudimo da njegov šerijat slijedimo i njegove propise i da to sprovedemo u našoj praksi da se time, dakle, u međuslovnih sporojima, sudimo? Da li čitamo njegovu siru? Da li se podučavamo sunnetima koje je praktikovalo Allaho poslanjih sallahu alaihi sallam? Ova pitanja treba... Da postavi svako sebi i da bude, i da bude, dakle, pravedan u odgovor, da sam sebe ne odmanjuje, jer stanje umeta danas svjedoči da smo se mi udaljili daleko od suneta Allahova poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, i od pravca Islama. Pa ako pogledamo gdje muslimani provode šarijat Allahova poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, vidjet ćemo, vidjet ćemo da je to toliko ograničeno, dakle, da... Skoro nema mjesta na zemlji gdje možemo reći da se, da se islam praktikuje, dakle, u mjeri u kojoj je to potrebno, da u svim svojim stvarima, poslovima, životu uzmemo sa vrela Kur'ana i Sunneta, da u svojoj praksi primjenimo Allahove zakone, vidjet da takvo mjesto, dakle, i ne postoji danas, da ljudi, iako svijede šerijati to zvanično proklamiraju, Nije to, dakle, sto nego je to mnogo manje, uzimaju djelomično Allahove propise u nekim stvarima, a u drugim ga zanemaruju i tako dalje i tako dalje. Zbog toga smo došli i do ovakvoga stane u kome se nalazimo sljedeći neke druge pravce, neke druge ljude, neke druge ideologije u kojima nema hajra za muslimane, kao što je najavio Allaho poslanih sallallahu esallam. وهديثه كوي بي كوي عن سي سعيد الخدري رضي الله عنه جرى قال والله صلى الله عليه وسلم تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن rekao Allaho u poslaniče selemu citiranu Hadisu, slijedit praksu oni koji su bili prije vas, La, pedalj po pedalj, lakat po lakat, pa čak kada bi usli u, ušli u gušterovu rupu, vi biste i u tome slijedili. Pa smo upitali o Allaho poslaniče, jesu li to židovi i kršćani, pa je rekao Femen, a ko drugi, a ko drugi. Dakle, kada su muslimani slijedili Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, bili su najbolji umet koji je sišao na ovaj dunjaluk, Kada su počeli da slijede neke druge, neke druge ideologe, neke druge ljude, neke druge pravce, došli su u stanje u kome nalaze danas. Allah te baraka vata'ala posvjedočuje za prvu generaciju generaciju, koja je slijedila Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, da je bila najbolja كنتم خير أمتي نخرجت للناس تأمرون, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويستبيل نائبولي جنراتي نائبولي نارد كي يسيشوا يودما داكلي مجل يودما ما رجيوه لسته دبرا عدرش علي وضع يروه لسته الله تباك وتعالى سيدوشيني الله وابسنينيه صلى الله عليه وسلم خير القروني كرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم Najbolji, najbolja generacija, najbolji, dakle, vijek je moj vijek, moja generacija, dakle, ashabi, zatim oni koji budu slijedili tabi i zatim oni koji budu slijedili tabi i dakle, a poslije toga, dođeće, dakle, druge generacije koje će manje slijediti Allahova poslanika, salallahu alayhi wa sallam, kao što to vidimo, kao što to vidimo i danas, danas, dakle, kada je islam, Došao u takvo stanje da je malo oni koji žele da budu njegovi sledbenici. Kada muslimani sami ne žele da se na njima vidi ikakav znak da su muslimani koji se radi dunjalučkih dobara, radi straha, radi nekoga straha koji je neobjašnjiv. Boje da se na njima vidi šta od islama bilo u odjeći, bilo u izgledu, bilo u ponašanju. Bilo, dakle, u načinu života, nego prihvataju to od drugih, kako bi se njima dodvorili, kako bi pokazali kako mi nismo dobri muslimani, kako ne treba od nas da se boje, jer mi to sami ne prihvatamo, onda nam Allah tebara kvatala, iz toga razga, dadne poniženje, dadne poniženje, jer u sljeđenju drugih je nama samo propast, samo poniženje, samo težak život na ovu medunjaluku, Kako to saznajemo iz mnogih Kur'ansko hadiskih tekstova, molim Allaha Taala da budemo doni koji će slijediti Allahu a poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji će u potpunosti izvršavati prava koja ima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod nas i time i time promijeniti svoje stanje. Prvenstveno, a tek onda molite Allaha Taala da nam promijeni Naše stanje, jer ako mi sami sami ne promijenim svoje stanje, ne možemo očekivati od Allaha da nam se sminuje, pa da nam dadne, da nam dadne ljepši život, da nam dadne, dakle, život u kome ćemo moći da živimo časno, uzdignuti glava, a ne da budemo poniženi kao, kao što je danas. Da muslimani traže pomoć od nevjernika, da muslimani traže pomoć od ujedinjenih nacija, da se muslimani sude na nevjerničkim sudovima, da tamo traži pravdu i tako dalje. Allah dao nam je veliku, veliku blagodat našu vjeru islam. Međutim, koliko mi to hoćemo prihvati, zapitajmo se sami i sami možemo uspostaviti svoju diagnozu. Molim Allah da nas učesti na pravome putu, da nas usmrti samo kao uzmane da nas uvede u dženne, što je naša najveća želja i nada. Molima laha tevara kvatala da pomogne našu vraču na svim prostorima gdje se ugrožavaju njihovi žvoti gdje se ugrožava njihova čas gdje se proljeva neduna kz molima laha tevara kvatala da se ostvijeti njihovim nebjataj da on dakle pomogne jučnosti borja na lahom tebaravata putu i molim da da prvo نمددني مغوشنا ذا فرميني مصبع الله <سؤال> تبارك وتعالى فرميني ناشفاني وجزاكم الله خير وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرك الأنبياء والمرسلين والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى ورحمة الله تبارك وتعالى والأشت روحي rani khutba bil Allaha subhanahu ve taala da ove reči koje smo čuli budu dokas za nas a ne protiv nas na sudnjem danu assalamu alejkum ve rahmetullahi ve barekat